Ó、oh, Mãe violada pela noite, deposta, disposta agora entre águas e silêncios. Nada te acorda, nem as folhas dos u l m o s nem os rios, nem os girassóis, nem a paisagem arrebatada. Espero do tempo novo todos os milagres, menos tu. Corres somente no meu sangue memoriado e sobes, carne das palavras, outra vez impressíveis e virgens. Do tempo jovem espero o vinho e o pólen, outras mãos mais puras e mais sagazes, e outro sexo, outra voz, outro gosto, outra virtude inteligente. Espero cobrir-te novamente de júbilo, ó corola do canto. Mas tu estarás mais branca, com a boca selada pelas pedras lisas. E sei que terei o amor e o pão e a água e o sangue e as palavras e os frutos. Mas tu, ó rosa fria, ó odre das vinhas antigas e limpas, do tempo novo, espero o sinal ardente e incorrupto, mas levo os dedos ao teu nome prolongado, ó cerrada mãe. Levo os dedos vazios, e a tua morte cresce por eles totalmente.